Arratxaleon eta ongietorri Palmondo Irratiko bosgarren saiora. Mila eskerren zuteagatik e, gogoratu programa stream.maritzusaria.eus.b.zortzimila barra Palmondo Irratia linkean entzun Eta parte hartzeko edo gurekin harremanetan jartzeko gure instagramean palmondoirratia edo gure korreoan palmondoirratia.abilduarri.seup.neten egindezakezue. Eta programarekin hasi baino lehen batzukontoratuko zinaten baztegula musikari jarri. Zergatik? Ba bueno, aizea barzenileak berrian idatzetako artikulua irakurriko dizuegu. Berria aretoari bisita egiten badiozu gaur, argiak itzelita topatuko dituzu. Gaur, eta baita bihar ere. Euskal sortzaileak irriaban daude. Eta bi egunez ez dute online edukirik erakutsiko. Ez Instagramen, ez da Facebook edo Twitteren ere. Pena, pentsatuko duzu. Baina galera ez dandia. Mundua jada gure sortzaileek eskaini dizkiguten pieza ugariz ornituta dago. Eta grebak ez ditu horiek desagararaziko. Zuzenekoak ez. Baina grabatutakoa abestiek eta inprimatutako liburuak hor jarraitzen dute. Hogatik, kulturaeragileekin egiteko eskatu nahi dizut. Arrezazu erronka eta paseaitzazu bi egun inolako kultursorkuntzarik gozatu gabe. Ez musikarik, ez irakurri sofan eserita, ez ikusi pelikularik, ez irakurri ipuñik zure umei. Eta aldi berean, eginez hazu gogoeta. Azken asteetan, kultura aspermen garaian divertimenduzat aurkezu zegu, egoera arintzeko tresnabitza. Baina hori alda kultura zuretzat? Txoriak txori abesten duzu entretzen modu bat delako? Loreak pelikula ikustean bi orduitzen zituen besterikabe? Kristalesko begi bat edo twist irakurri zenituenean autobuseko bidaia arinagoa egitea zen zurezioa? Humeekin showroom poemak irakurtzean lasai eta isilik egon daitezela bilatzen duzu bakarrik? Zaldi urdina aspermena akabatzeko ikusi zenuen? Eta behing goetan hasita galdetu ezazu. Zer jatan dute artistek? Ospea? Horezko sariak? Txaloak? Zenbat tardatzen da instalazio bat amaitzen? Zenbat novela bat idazten? Zenbat album bat osatzeko abesti mordo bat konposatzen. Zenbat praktikatu bar da? Ikasi bar da? Bertxo abapatean botatzeko? Zenbat eszena grabatu bar dira pelikula bat egiteko? Eta denbora horretan guztian... Artelan zure eskuetara iritsi aurretik horrengatik 8 euroko sarrera edo 17.40 euroko salmenta prezioa ordaindu aurretik nola egin du aurrera artista horrek bizie eta lan egiteko Noizbait egin aldiozu galdera hori zeure buruari Durgileak greban badaude ez da soilik Covid-19ak egoera ekonomiko larrian utzi dituelako Covid-19ak Iada oso larria zen egoera mugara era mandu. Sortzaiek ez dute normaltasunera nahi. Normaltasuna, prekarietatea, euren lanaren itzaera ez zonartzearen eta kapitalismoaren esplorazioa baitzen. Normaltasuna haientzat instituzioen epe murri, murritzeko laguntzen eta salmenten holdararen artean bizitzea zen. Eta gehienetan, beste behar batean aritzea debora liurrean gutxika sorkuntzari dedikatuz. Euskal kultur sorkuntzak ez du hortaz osasun larri erantzuteko planik behar. Ereduari erantzuteko plan bat behar du, eta borroka honetan kulturoen uradun garen guztion gogoeta eta bermea behar du. Bi egun hauetan, zaindu dezagun kultura. Pentsa dezagun kultura. Bueno, gaurkoan herriko presoen egorari buruz hitze ingo dugu. Ta bueno, Firesen gerratukoari buruz eta bestelako berriak baita ere komentatuko ditugu. Josebe Iturrizi eginako elkarrizketa ere badaukagu bizipoza elkarteri elkarrizketa eta bukatzeko aste gomendioa. Beraz, eh san bezala presoei eh pre, presoen egorarekin hasiko gea, vale? Aurrera. Atxelde hon, e, gaurko saiba nahi patu nahiko genuke e, Javi Galiaga erriko presoaren egoera zein dan momentu hontan izan ere, bueno, Javiren zenide eta lagunok eta bizitan juten garenok pixkat e, garrantzitsu zate jodegu, eh egiten ari den bide juridikoa herritarrei helaraztea eta batez ere jabi eh momentu hauetan zein egoeretan dagoen azaltzea askotan eh kostatu egiten zaigu preso bakoitzak duen realitatea ulertzea, en justu horregatik, ez? E, nahi dutelako urrunduta egotea eta gure realitatetik kanpo egotea, baina realitatea da, ba, jende asko gaudela haien inguruan Eta kasu zehatzutan ba, jabiren egoeraz kezkatuta. Horratik e, ez naiz e, gehi luzatuko sarreran, eta besterik gabe aipatu hiru puntutan e, saiatuko garela azaltzen zein den jabiren egoera momentu hauetan, batetik azalduko egu, e, espetxe urte dagokionez zein den egoera. Bestetik bere espezialdiaren egoera uneotan zeindan eta, E, irugarrenik e, zein den bera e, jorratzen ari den urrats juridikoa. Ikusiko dugu, ematen dizkioten argudioak ere zirela bat ere sostengagarriak, ez daukatela ez zanka ezburu eta azken zatitxo baten eta oso astuna gelditzen ezan demada, saiatuko gera laburbiltzen biltzen, ba, zer gatik e, bueno, ez duen e, inolako oinarririk, E, jabiren bideo hori oztopatzea. Eta besteriga behaz gaitezen e, espetxe urte idagokien egoera azaltzen. Ogeita iru urte beteko ditu jabik e, abenduan espetxean. Frantzian zazpi urte pasatxoain zitun eta Espainian amasei beteko ditu abenduan. E, aipatu behar da Espainian oren goz ogeita urte bete behar dituela. Hau ez litzateke horrela izango e, Europar batasuneko zigorren metaketaren zuzentaraua kontuan hartuko balitz 2008an eh, onartu zen eta bueno, Espainiak eh, asko tardatuzun bere egiten zuzentarau hori berelegi dira eh, aplikatzen eta inbatrik trikimailuren ostean 2008 urrian Estrasburgok eh, arrazoia eman zion Espainiari eta gaur-gaurkoz E, zigorren, Europako zigorren metaketa horien aurkakoa da e, Europati datorren irizpidea. Hortaz Kontuak aldatuko ez balira jabik BTBharko luke espaina hogeita hamar urteko kondena eta argi esate arren. E, Zuzentara hau hori onartuko balitz, alegia zigorren metaketa onartuko balitz, zazpi urtetan kalean beluke jabik, Baina oraingoz e, bestelakoa denez egoera, oraindik beste haala urte ditu betetzeko kartzelan. Alegia, guztira hogeita mazazpi urte egingo lituzke kartzelan. Konparaketabate bat egiteko txari gira bine eta berriz salatzen, jakez esnal, sistor e, aran buruk eta e, argala komandoko kide izatea leporatutako parote anaiak ere, e, hogeita mar urte bete dituztela espetxean eta e, frantzia amintzat e, biziosoara arteko zigorra eten behar dela. Kasuntan amala urte geratuko baldinbazizkio jabirik hartzelan guztira goita mazazpi urte egingo lituzketa datua benetan beldurgarria. Kontuan hartu ardegu, EPP-kak 2008a mazazpian hon hartu horri bat, kolektiboan e, hartu zuen erabakia eta jabik ere bere egin zun e, bide horri hori. Beraz, egin ditu lekualdatze eta gradua aldaketen e, eskaerak Mil meretzan gutxi gorabera EPKko bienek abiatu zuten prozesu hori eta tartean jabik. Baina orzutik eta urtebeteko tartean zazpiehezko jaso deitu. Ezinbestekoa izango da herritarrok e, e, bideo honen berri izatea jakiteko zeinen e, bere egoera, baina horri heldu aurretik ere espezialdi egoerari erreparatu beharko genioke. Jabi gaur egun Kordoako espetxean dago eta gainera lehenengo gradu indartuan. Horrek batetik suposatzen dugu urrunketa, Euskal Presoek e, iakeienek e, jasaten duten e, sakabanaketa eta dispertsioa, gaur egun Kordobako espetxean dago, eta lasarte horiatik zortzireun dagoetamasei Horretaz gain, aipa, aipatu behar dugu, Toni Ruiz bere amak laro gaitamar urte badituela. Beraz, e, horrek zailu egiten du, egoera batetik... E, Bueno, e, ikuspegi ekonomiko batetik ez, e, oso e, bidaia kostosoak direlako, eta bestetik, bueno, jakina eta garrantzitsuena duena dinarekin e, osasun ikuspegitik ez delako bat ere gomendagarria, alako bidaia egita hogeita lau, orduko tartean, junetorrian, mila seiren kilometro, juten baitira. Urrunketa bai, baina bakartza, ere bai, kordobako espetxean gaur egun zortzi euskal preso egon arren, moduluka daude banatuta. Horrek zesan nahi du, solik batekin edo birekin elkartu egitezkela patioan, modulo diferentetan, espetxe berean egonarren modu di, modulo diferentetan daudela, eta soilik elkar ikusten dutela denek bisiten egunetan. Denek anabelen egosek izan ezik. Izan ere, Kordoban dagoen Euskal Preso emakume bakarra da, eta beste egun batzuetan ditu bisitak beraz, e, anabelen egoes ere are bakartuago dago. E, horretaz gain, Ze esan nahi du e, lehenengo gradu indartuak. E, Askotan, kosta egiten zaigu lehenengo gradu, bigarren gradu, hirugarren graduen arteko diferentzia hori. Ulertzea, baina e, eguneroko ari erreparatuta, zera. Ba, ba, errei, errestea zailtzen duten e, neurrien zerrenda, da besteak beste, ezin biliburu baino gehiago euki, ezin espetxeko jarduretan izenik eman, ezin kirol jarduerak... E, Askatasunez egin, pati ordo gutxi, komunikazio mugatua eta kontrolatua. Ez bakarri komunikazioa bizitei dagokionez, baizik eta dei eta eskutitzei dagokionez ere. Egoera hori, enaundi batean espetxe zuzendaritzaren daritzaren eskudago eta kasu hontan kordogako espetxea gogor e, jokatzen du Euskal Presuen e, aurka. E, bide juridiko propioak abiatu dituzten arren, espetxe zuzendaritzaren eskotan azkenitza, eta Kordobako espetxeko zuzendaritza benetan gogorra. Lehenengo gradu indartu hori, nolabai komparaketa bat egiteko, baude, hainbat, albizte eta erreportaje, esaten dutenak Espainian iru espetxetan solik dagoela Euskal presoekin. Sebilan, Huelban, eta Estremeran. Eta horrekin batera, laugarrena. Jabirena, Kordoban. Beraz, Egoera guzti honia terabidea emateko edo, jabik 2000 meretzian abiatu zuen e, bide juridiko propioa lantzea. Maiatzak iruan jaso zuen lehenengo ez Eta hortik beste sei etorri dira azkena martxoan eta orantxe jakin berri dugu. Askotarikoak dira txostenak informazio asko dago eta garrantzitsua da esatea bi E, egituretatik datozela zela ezzkoak batetik, Espainiako Barne Ministerioaren esku dagoen espetxeiz instituziotako idazkaritza orokorrarena eta bestetik espetxe zuzendaritzarena kordoako espetxearrena hain zuzen ere. Jabik bi esK mota egin ditu gradualdaketarena eta lekualdatzearena. Eta ukazioak e, lau ataletan bereiz genitzake. Lenik eta beino harbat, bat eza jabiri bakarrik e, bidaltzen dizkiozten ukapenak susmo guztia edo itxura guztia ukabintzat Euskal Preso askori eta askori ematen dizkioten arrazoi berberak direla beraz e, garaian Espainiak eskatzen zuen e, bide propio eta bakar, banakako hori egitearen irizpidea bere bintzat ez du egiten azken finan Espainiako barne ministerioak. Zein dira lau arrazoi horiek edo lau kategoria horiek? Batetik oraindik ere etako kide eta edo etaren ingurumaritan ibiltzeko arriskua egozten diote. Bestetik erantzukizun zibila bere gain hartzea hartu ez duela esaten dute honek finan esan nahi du ez dituela kalte ekonomikoak bere egiten. Hirugarrenik nahikoa damurik e, kakotxe artean ez adieraztea, egozten diote eta bukaeran eta hau ere kakotxe artean, jarrera ez egokia edo delituaren larritasuna azpimarratzen diote. Hau esan degun bezala, e, bueno, sostengatu ezin ez direne argudioak dira eta horregatik nik uste, eta garrantzitsua dalazen baita argibide eta errazoi ematea hua e, azaltzeko. Lehen esan deuten bezala, Espetxe Instituziotako idazkaritza korrak eta baita kordobako espetxeko zuzenaritzak, Euskal Presoi egindako erantzun eta argumentu berak ematen dizkio jabi galegari. Beraz haiek banaka bide juridiko aurratza eskatzen badute ere ia guztiei erantzun bera ematen dizkiete da inolakon banakako jarraipenik e egin gabe gailagaren kasu espezifikoari dagokionez sostengaitzina dira eman dizkioten zenbait erantzun eta batez ere espetxe zuzendaritzak e egiten dizkion e zerrendak bai lege ikuspegitik zalantzagarriak e direlako ate baterako nola, nola izango da dagokoez existitzen zen erakunde bateko kide. Baina baita ere e, jabike ziurtatzen du azken ja batetetan indizkioten zenbait eskaera jada beteta dituela eta segidan e, laburtuko dugu eta blokeka aurreko blokeakea azalduta, bueno, jabike ematen duen erantzuna egiten dizkien e, eskaera hori i lotuta ez da. Etaako kide izatearen arriskua edo inguruaritan aritzea leporatzen diote, baina eh, Javi jasotako txosten guztiak bimila meretziko maiatzakoak dira, gogoratu entzulei ordurako urtebete zela eta behin betiko zela eta bimila maiketik eta jarduera armatua behin, bennean, behin betiko barkatu utzi zuela. Bestalde, etako kide izatea leporatzen diote txosten hauetan, baina azpimarratu behar dugu Javi Galiaga ezagoela kondenatuta erakundeko kide izateagatik Espainian. Eta ere gehiago mila kide izan dira torturatuak edo hori daude jaso dago jaso eta Eusko Jaurlaritzaren zenbait xostenetan, eta besteak beste Espainiako Javieren akusazioak bertatik atera litezke. Beste atzilotuei torturapean ateratzeko informaziotik en justu. E, beraz e, zalantzagarria da ere epaiketa horiek duten e, baliao juridikoa. Eta gainera, talde gisa funtzionatzea eta banakako bideak ez urratzea egozten diote txosten eta baina esan bezala EPP-kak 2000 amazazpian abian jarri zuen presobakoitza bere bidea urratzeko bide horria. Bigarren eta lari erantzukizun zibila bere ezartzerena. Lehen esan bezala, erantzukizun zibila bere ez egitea finan kalte ekonomikoak ordaintzea. Espetxetik irteten denerako galiagak irurogoita gusturte baino gehiago izango ditu eta hortaz edonolako lanik izan da ere ezingo luke zorrori kitatu. Ondasunik ere ez du, eta bada urtea gainera epailaren aurrean jabik bere burua insolbentetzat duela. Beraz, ezin sostengatu daiteken beste arrazoietako bat. Naikoa damurik ezea adieraztearen kontua hor bi gauzazpimarratzeaeko batetik jabike egina du eragindako mina itortzeko idatzi bat eta bide politikoa solik babesten dituela dioen agiri bat sinatuta dauka. Eta gainera, berez, gradu aldaketarako eragindako mina itortzea da eskatzen den urratsa eta ez damua adieraztea, beraz e, nolabaiteko baiteko trampa egon liteke hor. Eta amaitzeko, jarrera ez egoki eta delituaren larritasunari dagokiona. Sei urte baino gehiago dira, jabik ez duela parte disiplinari Eta bestetik, kordogako espetxean dauden euskal presoen erregimen itxea dela eta ia ezin ezkoa zaiek talde lan programetan sartzea. Esate baterako, e, bisitan joaten garenok ikusten egu beti baratza ekologiko bat badagoela espetxean eta presoek ez dute ezagutzen. Beraz, jabik zazpie ez ezko bidea urratzen segitzen du hau garrantzitsua da, berake, e, bueno, E, segitzen duela eskatzen eta eta berak e, aipatzen duen bezala erantzuna jakinaren e, eskatzera eza nekatuko eta e, etxigarria izan daiteken arren berak erabaki du eskairak egiten segitzea beraz oso garrantzitsua e, e, da herritarrok ere honen berri izatea zazpiez ezko urtebetean asko da Javik e, espetxean ogeita iru urte pasatu harren eta guztira ogeita mazazpi urteko kondena duela kontuan eukita ere berake borrokan segitzea kontuan hartzea ezinbestekoa da. Kampoko kerrealitatea hau ezagutu dezagun garrantzitsua da eta espetxe barruan duten egoera inumanoa salatza ere ezinbestekoa da. Gugoratu, Kordoban bezala, Espainian beste hiru espetxetan daudela alako larritasun egoeran, nola baita esatearen bakartze egoeran dituzte, eta e, bueno, guri herritarroi ere badagokigu ba sostengu hori eta animo hori eta indarraldi hori erakustea haieke barrutik badaukatelako besterik ez. Mila esker e, entzuteagatik, espero egu e, jabi pixka batean lasartera ekarri alizana, eta espero dugu, aregeiago e, alik eta lasterren lasarteko indarrori kordobako espetxera ere, eraman alizatea. Animo eta mila esker. Bueno, e, gaur, e, bastazken bezala berez katzeletako berri eman bergen izuen, eta zehazki aurrekoan aipatu bezala e, palestinako berri, baino errepresioekin lotutako hainbat gertakari bertatu dian, ez gaur, era badik deu e, goa dela edo hoeta oie hoiei buruz eh hitzaitea eta eta horrekin horrek eh sentradugo gai Alde batetik askok ikusiko zenuten bezela Herriko Tabernen auzia eh martxan jartzen hasida <coughs> eh auzti tegi nazioala hasida Herriko Tabernen auzia gauzatzen e, azken, azken egunetan eta azteko kontu korromteak enbargatzeko agindua eman du. E, Asi iraia kontu hartzuk enbargatzen, eta datozen egunetan e, aurreik usten da enbargatuko dituztela besteak. E, gehiena jakin gozue guzti e, honen berri, baina Piskala urbiltzeko milata, eta bian asizan, asizan prozesua baltasar gartzonek aginduta, 2000 eta mairuan asizan epaiketa, hogeitamasei akusatu izan da, eta 2008an hauean, datazten, hogeitamabostero bi e, sumarioaren epaia. Bertan kartela zigorra, eta honda iru herriko taberna konfiskatzeko bagindu amantzan, e, eta haren egitura finantzatzea egotzita, eta harten sirimiri e, ere bai. Gero gorena, 2008an markatu, e, mantzun beste sententzia, espetxe zigorra zitunak eta bi urtetik jarri zitunak, baina herriko taberne nautu, e, neurria mantenduztun. Eta epai hori hasia gauzatzen, hoain konfinamentu garaian. E, argi dago, ezkerra bertzalean kontrako epaia izan dela, e, naiz eta herriko momentu osoai eragiteion, e, ba parte ekonomikotik ere itotzeko epaiketa bat izan da, eta, eta lapurreta bat, eta ikusi beharko da, Oingo ez kontua emargatzen hasia, baina ez dakigu nola jarraituko hon eta ordun ikusi beharkoa nola jarraitzen honek. Eta orduan, eh adion barko deu gertakariei eta batez ere lasarteti basirimirintean deialdiei. E, horretaz gain, eh Firesen atzo gertatutakoa aipatu nahi dugu. Eh atzo desalojos ayaa gela izantzan Firestonen, eh ainorgan dagoen tantegi berreskuratuan. E horren Javia Gailurtalde edo Gailurralde edo Gailur SL enpresa da. E, Ezte de dizen desberdinetan faltzea momentututa leku desberdinetan eta langileak behail zituzten e, area eta bortzea sartu zian inolako agindu ta baimeni gabe. Hatzoitzen. Gero barrun jendia zeola ikusi zutenean e, poliziai deitu zioten. Eta hauek e, ba, bertan lotan zegon jendia hipoitu saltzatu altzatu larazi zituzten hoietik. Eh alde esan berra dago eh firusetikatan komunikatu batean argertzen dandan bezala eh argigatu zuela berriz ere polizian jarrera klasista eta arraista jende ezarrazionalizatua gertjean aldatu baitzuten beraiek ere bere jarrera. Ordundenak barruntza zauden guztik identifikatu ziruzten, Eta gerturatuz diean hiru pertsonei 600 euroko multa jarri zioten eh konfinamendua saltatu izanagatik. Eta horrekin har ikusteare bai nola e, kriminalizatu naidan elkartasuna momentu hauetan edo nola hidian baliatzen eh ba hoengo salbuespenegoera elkartasuna ere mugatzeko, ez. Bestalde aipat bai, e, ez ta, eta justuki konfinamentua segurtasuna horri bezela E, saltateagatik jarri batzitun zuten ere multak, e, behaiek poliziaak esan duten bezala, ez ziruztela guntzagurtasun e, neurriako etetzen, e, maskarileak eta tamakizkiten eta guantiak ere gutxik, eta distantziak ere ez ziruzten ez ziruzten hartzen, noski, e, baxipoitzen altsa ziruztelako. Ba, honen hastian, miak eta intzuten, eta junttzean. Eh, aipatzen zuten firesetik, ba, enpresak argiziola, enpresak jakinan gainean ziola, bertan jendia baztegola, eh prozesu judizialari baitzun orain dela hilabete batzuk. <coughs> eta salatzen zuten orainpresak alarmago era aprobetxatu duen desalojo ilegal bat gauzatu balizateko. E, Jakin dago honekin ere hainbat pertsona kale gorrin utziko zitula, ez? E, Confinamiento garaian eta eta etxean geratu hainbestetan bestetan entzutean hontan. Esan baitare ere ez dala lehenengo desalojo saiakera, de hecho desalojo bate intzan, konfinamentu hasita gero eta ez talengo aldi astare jendia kalan uzte dutela. En ere bueno. e, esan dute presentzia poliziala, nabaritu dala. E, bestalde eta pixka proiektua eta firezen egoera ipatzaagatik, e, galdiurtalde esel enpresak EJ agintian dagoen donostiko udalakin batea, berreunda berroita marra etxe bizitza inai duzte bertan, e, ba, horrekin ba, donostiako irian turistifikazioa eta gentrifikazioakien jarra hituz, ez? Eta hor dut, etxe bizitza horiek inalizateko, e, ja, bosturte okupauta damakiz, damakizkin espazioan desalojoa, emateko prozesua hasi zuten, e, prozesu judiziala, zibiletik, eta e, prozesua bere asirea etan zehon, hain dela pare bat hilabete hasi izan esan bezala, eta bere asirea etan zeon, baino gaur egun osa bulbo espen egoeran, e, paitegiak bere jarduera etendutenez, e, hau ere, prozesu guzti ere bekere, etenda daude. Eta, Bestalde ipatu zuten, Mauri e, ba, nola aidan estatua aprobitxatzen nolako egoerak ba, behin boterean aienan erabiltzeko, kontrola muturrera emateko eta bestela izango dituzken erantzunak zaiatzen e, zaiatzeko e, hore bai, ez. Eta... Oixe. Bueno, programara behan duago iritsi izatenentzako entzako em, gaurko saioan ez dugu musikari jarriko kultur grebarekin bat nahi degulako. Baina jakin dezazuela ba aurretik gratutako audioek musika daukatela, ba arazoi horratik aurretik gratu genitulako. Eta bueno, aurri, e, argi utzita geo, ba Maider Galardik, Josebi Iturrizi egindako elkarrezketa jarriko dizuegu. Berria FM podcastean alegintzen gara eguneroko gaiei eta albiste diren horiei begirada feminista eskein horregatik ezimesteko iruditzen zizte egun koronavirusaren gaiari feminismotik keltzea. Ulertzea krisia orain lertu baino e, aurretik bazetu zen desberdenkeria batzuk e, agerikoago bihurtu direla, Eta e, bai gobernuak eta bai instituzioak martxan jarri dituzten neurriak, ba, behirada kritiko bate merezizutela, bat ez ere ikuspegi feministatik horregatik Euskal Herriko Mogimendu Feministarekin harramanetan jarri ginen pixkate ikusteko zertan ari diren lan man, tekniko bat osatu dutelako eta hango bozera mailea jose elkarrizketa lotu genuen iturriozeka Bueno, denetarik eh, itzei den du podcastean, baina ikusiko dezuen, entzungo dezuen eh, zati hortan, enjustu indarkeria machistaz ari danola, koronavirusa eh, eta konfinazio gara hontan indarkeria machistak ze, zenolako aurpegia eraldatu duen. Euskal Herriko Mugimendu Feministako Kidea eta Ira Kasleada Josebe Iturrioz. Azken egunetan, buru dabil mugimenduko beste imatgidearekin koronavirusaren kresiari aurregiteko lan mai tekniko bat koordinatzen. Ezinbesteko zat jo dute gaiari ikuspegi feministatik heltzea, eta ini aurkulu eta maria txibite lendakarien jarrera ulertu ez dabiltza. Kapital ekonomikoa sustengatu bai, baina mugimendu feministaren eska ere egin eta mai teknikoan ez dutela parte hartu esanbaitutze. Edo nola ere, pozik daude izan harrerarekin, Eta eragileekin harremanetan ari dela batu da berria efemerekin iturrioz. Horengoan, eskaipez, ez zuiko testu inguruak ala derregortuta. Mila esker Josebe gurekin izateagatik. Bale, haber, pues, lehenbiziko galdera. Koronavirusaren e, krisiak agerian utzi du nolabaita ikuspegi feministatik hainbat eh, eh, gabezia badau dela, pues, lan feminizatuen prekarizazioa, sistema publiko sendo baten beharra, indarkeria machista kasuak igotzea, Zein da Euskal Herriko bueno, e, mugimendu feministaek egiten duen analisia? Bueno, hor batetik, eh, feminista, feministaia, horlako materialismo dialektiko batean esateaia, prebitzio eginaginekukela, denbora da daramago laitze egiten zaintzen kolapsuei buruz eta hau ez da berria. Gertatutako dana da eta girus eta gehiago gertatuko lenena da. Gure gatazkak bioekopolitikoak izango die la, hau da bizitza eta naturarekiko eh oreka horren e, gainean sortuko direla konfliktuak eta eta bueno ba hori diagnostikoa da gure agintariek beste planeta batean bizi direla beste planeta batean ez dutela inoiz zaintza erdibunean jarri eta nabaritzentzaiela iritsi dala hau ez daude prestatuan. eta krisia ez da pandemia bat bezik eta krisia da zaintza krisia bat. Mm -hmm. zaintza tratuak mm -hmm. egongo bakien industriau Erabat, ez berri nahizan bolitzatek, eh? Erabat, tamalez mugimendu feminista, historian, nahin bezpeden denbora daramana esaten, bete egin da. Bete egin da. Oroan, gure diagnostikoa da hori, bat, guk dakagula irakurteta estrukturalona, bagenek gula, hau hauet horrikozala, guk bai jartzen dugula, bizitza zain, eta zainetan eta naiz eta balia biderik ez izan, naiz eta mugimendu sozial bat, Naiz eta ez izan, beraiek dazkaten, dakaten botere guztiak. Uh -huh. Horri ikusita, hausnarketa hori da. Batetik, erakitzen genuen bila garra izatia. izan berri. Ezin genuen, gure agentzia politikoa hartaburu e, e, hauen eskuetan dutzi, ez? Hau da, uh -huh. neoliberala, kapitalismoa eta patriarkatua e, ereditzat datzaten guri hori, ez? Bai, ja. hoi esan behar nizun, e, tekniko feminista bat osatzeko deialdea intzen nuten, berroa zortzi hortutan eskatu zen, eten eragilei eta, e, bueno, agintariei bate egiteko, eta, bueno, bilera bat egintzen nuten, zein da, iten dezuen balorazioa? Oso zona. oso oso oso ona, jendearen jarrera oso oso da, gainera momentu batean niten egin behar izan genoan, e, hau da bilera baino lehenago, Jarioa zortzi ordu baino geroago jende askok eh naizuen parte hartu naizuen parte hartu orduan eh bueno momentuz lemengo gehieragileekin denboran eh erantzun dutenak eta hoiekin bildu egin gara baina maila argi dago ahonditu eingo dela harrera oso oso da ez bakarrik Euskal Herrian e, beste lurraldetatik ere idazten ari dira e, eta horrelako mailak martxan jarri nahi dituzte tokian tokiko eh mailak berdirelako ezin hobea ezin hobea orduan oso posiz gaude badagoela bestirakopeta bat, ez. Yes? Eh, gobernuek eskatu diute etxean geldi eta e, individualki zaintzeko dabildarik uh -huh. e, jarri gabe ezer eman gabe jendea eh benetan umezu txitita zaintzera bidali lotsagarria da, lotsagarria da. Eta uh -huh. eta, eta argi dagoena da zaintza kolektiboa dela, komunitarioa dela eta gu martxan jartzen ari gara sare guzti hoe. Esan esan, F e, aipatu dituzu, bueno, aipatu duzu zein den e, instituzioetatik datorren agindua eta einjustu eh 20 talde hortan ez e, Jaurlaritza eta ez Nafarroko Gobernua ez Urkullu ez txibite e, ez daude. Are gehiago eh Urkulluk dio ez dula ekonomia gelditu nahi, arantsatapiak ere esan zuen, eh Bueno, a ber, horre, lektura ezberdinak ez? Egun maigatetara eta, eta ez gara eksistitzen. Eta ez dugu, badatxigu jotan gainera, Euskal Herriko Movimendu Feminista, oso arreman honadaka emakunderekin, oso arreman daka uh -huh. oso arreman honadago badaude eaiotako emakumea, movimendu feminista txertatuak daudenak. Eta ez izatea, ez da detailea, horrelako da, ba, egin zasku bidaltzea, edo zerbait, ose, formalki, uh -huh manejatzen ari garen anistasuna da itzela ez mm -hmm. duguna nola isan mesaketen e, aurpegi hori eta nola tratatu gait e, aldagitzen horrela gainera eta guk mm -hmm. ez zakagula inungo ara sorrik in esartzen <gülüyor> eta e, utzigazuere bai bai elkarrizta ekonomiaren osasunari buruz hitz egiten lotsagarria da hildakoek ez dute ekonomia martxa jarri Momentu honetan, osasuna jendearen da. Sortu dute, alarma egora bat, polizia atera dute, kalera, pistolak balaure maskariarik ez, alarma egora bat, ez dute zaintzen, ez dute zaintzen, ez dute funtzionatzen, ez desatelak ezurrikesan, ez dute ez, ez dute zer martxan jarri, korrika eta presaka, improbizatzen, eta berari, ekonomia eta egiten du, pertsona bat balitzetzen. Ekonomikoa da hau sortu dut. Horuan, eskatzen dioguna da, zentratzea, osasuna, osasuna zitze dutenean, jendearen osasuna zitze duteko, zaintza zitze egiteko. gezurrik ez esateko badakegulako, telegiztan esaten ari den guztia, gezurra dela, e, e, ez duguitze dingo, imirrantei buruz, ez duguitze dingo e, zaintzaiei buruz, ez duguitze dingo, landilei buruz, momentu honetan, esaten ari da jendeari, etxean gelditzeko, farmaziak bihordu behiago eta e, e, guk ez ditugu nahi, ilako balioa, negu jenea bizirik eta ekonomiaren beste eredua. Betaren hmm. proposamena no, da zeintza herbigunean jarrita ekonomikoki aurreratzeko. Ez, eh, pixkat horri buruz galdetu nahi nizun, e, osasuna, osasun krisi bezala hasida, baina bueno, beste krisi zuek eh, auguratzen zenuten edolenagotip ere e, aurre ikusi ziteken e, beste krisi batzuk e, lertu dira eta bueno, E, Areagotu du ere, beste ondorio batzuk ere ekarri ditu, ez? E, Nola baita langileen lankarga karga sobredimensionatuak, e, baita ere e, estatuen eurrizor rotzak etxean bueno, konfinatuta egoteko, poliziak kalean arrazak eri aipatzen zenidan ere, bueno, hor daude, Sanfraneko irudiak ere, ez da? E, ze, ze ondorio ekarriko ditu honek ere? Bueno, ba baterik e, e, ja nen gizarte oso individualista batean bizi baginean eta eta elkartasun falta eta sororitatez falta alitza basan, ba egin dutena da eh inkisizioaren eh regimena zabaldu, jendea gonbidatu xalatzera eta dutena esaten da, badago ba, ba jendea arazo psikologikotin, badago jende asko e, etxean gelditzeko arazo asko ditunak eta orduan eta ez dituzte baliabide jarri. Orduan E, polizia ateratzea es daiteguin e, poliziaren bizilantzi itzela da e da gainera poliziaren e, n, n, n, n, n, jarrera patriarkal eta matxista eta jendeak behardena da laguntza jarrera izan. Oruan biztu iz, dugu eldenari lan kudeak eta penagarria dela mm -hmm. pena da. Erauskoak falta errada jendea kulturatzean eta iredu aldaketa bat ekartzen. ezin daiteke krisi energetik ezgaraterako urkuluren eredu ekonomikoarekin. Hainago, ledu uh -huh. ekonomikorek ekartzen ditu gaur egungo krisi bioekopolitikoa. Ezikastenai kenekarren eh aldaketa klimatikoaren eh urgentzia uh -huh. zalportse dago, zer da Zaldibar, zaldi zaldi bar, hor daude bi hildak oraindik an lurperatua. Ez gaurgoan ena astu dituguna. Eraikiz guzter gertatzen ari den barren, jausta, ja. Eta azkenik hau. Eh, gizarte segurantza aipatu ez zuitu, e, indarkeria matxistean salaketeek eguneko lau indute gora astebeten eta eta bueno, hildakoak ere earen iaze zen egon Euskal Herrian bai 4, earen 0, astebeten 3. Eta ez dakit zuek badakizuen edo manejatzen dituzuen datuak ea esan duzu gizarte segurantzak ez duela funtzionatzen ze zegoeretan dago baina guk badakigu zerbitzu hoiek denak subkontratatuak direla. Orduan dira subkontrataren subkontrata subkontrata. Orduan, eh telefonak ez dute funtzionatzen. Eh lehen zeuden e, unitate polizialak auzaintzeko utzi dute bere ardura eta dira kalek egiten gizarte e, zerbitzuek askotan, udale etxetxikietan etan e, bueno ba, hartu emana zuzenagoa da badakigu jendea dilidez ari dala etxetan sartzen bisitak egiten, komoke no pasanaga kontrolatzeko tratutxerrak bizitzen ari diren emangu moiek nola dauden eta pentsa zer da mm. momentu honeta gizarte langile batetzako mugitzea beste etxe batetara ikusteko emakume hori ondo dago. Eta mugimendutik ere gertatzen zaiguna da Zende asko, pentsatzen duela, erakunde kureatzen dutela roioa guaina ez da heria. Erakunde gehiagetan dutena da, askotan, ja, kasu oso estremuetan sartuz. Orban, mm -hmm. guztaz, aurre egiten dutendizketen taldeak, orban, razitagoa emakumea asko, e, ez dutenak e, inun, esan indarkeria bizitzen ari direnak taldetan daudenak, eta talde horiek jarraipena, empoderamentu profesuak egiten zituzten, akompañamentuak, Eta helburua beti da emakumeak kontekstu biolentoa dut. Bueno, barraindakiko daudela emakume pillo bat, ezin diegula ez da telefonoz ere deitu, gure dela arriskoan jarri bezatea. <totipan> ba, bueno, mentu honetan, eta hori zaten dut, oza, nik pandemia hau pasatzen deneen, hildakoen zerrendan, paraleloki, batzuk izango da, gaxotasuna, eta, eta gaxotasunaren gureak txarra, eta gaxotasunaren baliabideak ez izaten, eta gaxotasuna bera ezain, hain problematikoa gaiziketa. Bale, hau falta. Bago mm -hmm. datuk sortuko ditu, baina ikusiz garko genduke ere, zematen makumera izango diran e, batxos zenba gatik, zematen da, erdinko gan, zematen zartuko da depresio severuetan, zematen sietatea kateatea gongo diren, eta zentzuk izango diren gero, jende horren dizibaldun zan, nola dira. Mm -hmm. Eta bukatzeko, eh, aipatu ezu eh, bueno, horretan eh, martxan mo martxan taudetela edo lehenbiziko bilera egin dezuela ekintzara pasatzeko unea dala esan duzu zen izango dira hemenika naurrelako urratsak mai teknikoarenak era horretarako pixka bat ikustenari garena da ja diagnostikoak egeneri gara idatzi diagnostikoak pasatzea dokumentu txukun bat e, egitenari gara e, eta horretarako zorionez dakagu e, e, mugimendu feminista oso osoan anitza eta oso prestatua besteak bestea jende oso zeinola sanez es bakarrik adituak feministak direlako baizik eta beste esparruetan lan egiten dituztelako mm hon -hmm. egiten ditu ari dira lanak eragileek bidaliko dizugute e, beraien informazioa bestetik ari gara identifikatzen eta jasotzen e, e, jende pillo batek eragile pillo batek e, parte hartu nahi du aregeia guk ere e, bilaketan lan bat e, egingo dugu ahotsa ez dutenen hoiei ahotsa emateko xa hori da mailari berida Baina, bestez, movimendu deniz, ak isto lan egiten ari da, gure e, taldeeketa koordinatzeko. Eta horregen lantan. Mm -hmm. Orban, segurazki horretuko lanada, koordinazio horretatik sortzen diren, lantan de horiek egingo direla, mai horretanen mm -hmm. Lantaldi. Osa, azkenean, eredu e, ere aldaketa total bat, eta, eta ikuspegi feminista modu transversal batean e, txertatzea, posori, e, bizitza kapitala e, antolatzeko e, bueno, eredu berri bat, ez da, martxan jartzeko unean. Eta geroa galar, dios importantia da, gukmarkoan esaten dugun zerbait, eta da, jendeak zaintzari guru zitzetetan duenean pentsatzen du, umeak eta gurea, gara. Baina, huek gara hori burdu zaintza egiten. Zagukitza egiten dugu bizitza osoaren zaintzari. Uh -huh. e, ari, esaten ari garrena da, eren osoa aldatu behar dela. Bai, bai, zumategi. <laughs> ia, ia. Bueno, oso elkarrezketa interesgarria entzunezuen bezala. Eta horrein jarriko dizu egun elkarrezketa baita ere, beraz, ez galdu. Zerri bat egiten zural boan jarrita Zurekin eman gura ditutun gur Mundu bat bizi bizin nahi dut Itxuen begiekin ikusi Gorren belarriekin entzuntura dut Esamotzesko Kaixo leire, ongieto erratira Eta bueno, ba gaurkoan elkarrizketa egingo dizugu. Eta ba, horrekin, ba lehenengo galdera egineko ekogenezuke, zer da bizipoza eta zer elkarteko osatzen dute? Bai, atsaldeon. Eta bueno, mil esker gonbidapenagatik antzuei. Eh? Eta bueno, bizipoza zer da? E, bizipoza gaur egun da e, gaur egun 35 elkarte osatutako elkarte bat eta elkarte guzti hauek dia pues, izaerako, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak, eta e, aur eta familien ongizatea elburu dutenak, ez? Eta bueno, e, esan bezala, izanik osti zanik, bapentsa dezakezut ere bai, gaiak ere, ez? lantzen dian gaiak, ba, oso anitzak diala, ez? E, idea bat egiteko, zuek jakitea erren, pues, batzuk e, gaxotasun arraroen inguruan lan egiten duten elkarteak diak, Ba, bizkaiko gure zeineak, edo hemen e, Gipuzkoako gure naia, edo San Filipo bezalako elkarteak. Beste batzuk, e, badaude ere gaixotasunen inguruan lan egiten dutenak. E, ba, arnaz adibetz fibrosikistikoaren elkartea da. Azpanif, e, hau zabaia, bai, hau zabaia puzkatua dutenak, edo ez familioiak eusatzen duten elkartea aspanogi eta espao bat batzuk bizkaian besteak gipuzkoan aurmen inguruan lan egiten dutenak, Iparraldeko integrazio batzordea ere bertan dago. Nafarroko hiru elkartea ere hauek adibidez ba, Artutako karte zeebralla baina aurrengan zerderraz daino zerebral azkirido e, Elkarteak osatzen dute pos aurra eta familia hauek. E, gero besteikan ere badaude sindromemen inguruan lan egiten duten elkarteak. Ba, Euskal Herri Maia nadidez sindrome daraun elkartea betzela, edo turet elkartea, edo drabet elkartea. Gero beste batzuk, e, familia ere duen inguruan lanean e, diarduten elkartea dira. Ba, dira ez agipase guraso banan duen elkartea, edo beroa harrera familian elkartea, edo hume alaia adotzio familian elkartea. Gero beste batzuk, badia, ba, kultura arteko tasuna e, lan tzen duten gai elkarteak, ez? Badibidez, e, Kaledor Kaliko, hijitu helen elkartea, ero banadizbagara, dankalank, senegaldarrekin lan egiten dutenak. Gero beste batzuk, badia ere, e, animaliekin lan egiten dutenak, ez animaliekin terapiak bideratzen dituztenak, badibidez, biak bat elkartean, nafarroan kokatuak daudenak, Eta beste batzuk ere badaude nazio artean lan egiten dutenak ez. badibidez bidez, Saharako, eh, Saharako kasua bezala oporra ba, bakean elkartea, edo Txernobilen lagunak, Etiopia, Etiopia. Eta beste batzuk, eh, Kirol aritzen dianak ere badaude. badibidez hemen eh, horretan eta horrein guruan ba, mindara elkartea daukagu, edo Gipuzkoako Kirol egokituen federazioa. Eta gero, pues badaude ere LGTBI, muimenduan pos, geitu elkartea edo hau e, transeksualen elkartea pos, nahi zen. Horden, bai, ikustede zuten bezala, hogeita amabos gai, hogeita e, elkarte barkatu, denak aurreta eta familien helburu dutenak, gai hanitzak, baina bueno, denokagude elkartuta e, zergatikan da zertarako baditugulako nahi eta helburu berdinak, ez? Eta izkenean hori laburbiltzen da esaldi batean izkenean da, pues mundu negez guztiontzako beharko luken mundu banai degula denok. Eta bueno, pues horregatikan gaudeenak elkartuta, ez? Eh, elburu hori eraikitzeko, hori eraikitzen ari gara denok elkarrekin, euskeratik eta euskeraz, taizkenean pues hortan gabiltza, ez? Aipat duzun ezordun, ba, elkarte asko osatzen dute bizipoza eta aldi beren anitzak badia ere, ba badute zerbait E, komunean dutena, eta esan digut zuzen den helburua, baina e, gizarteko utxune konkretu gati erantzuteko asmo sortu zen elkartea, sorera edo konta diez agukezu, pixka bat. Ba, ebida, e, bizipozak badu jatorri bat, ez? Eta bueno, urte asko dia, urte asko asko, bada dira lagunak, ez, payasoak. pues elkarte guzti hauekin, ez, elkarlana, gai guzti hauek sozializatzeko, gizarteratzeko elkarlan horretan dabiltzena urte pila badiak. Eta bueno, evoluzio hortan, ba 2010ko urte inguruan sortu izan irrien lagunak eta irrien lagunak bada hezkuntza proiektu bat, ez? Eta hori e, osatu zuten katxiporretak berriak eta elkarrek. Eta bueno, eh irrien lagunakek baditu 5 oinarri, ez? Oinarri hoiek badia batetikan natura, kultura, zientzia, osasuna eta elkartasuna. Eta orduan, ba elkartasunaren gai horre, ez elkarte guztiauekin, elkartasunaren gai hori lantzen juntzia ere irrien lagunakekin batera, ez. baina iritsi za momentu bat, ba hori, eh elkarte gehiot, ez elkarte bat bost, gero gerota gehioz eduena una bueno, bai, momentu bat ausarketa bat egintzena, ez? Eta ausarketa horren ondorioz ikusi zan pues batetikan eh gerotak gehiok izate horretan, elkarte gehiok egote horretan, horri bueno, pues, erantzuteko eta lanketa horri, ez? Ondo erantzuteko pues, beste egitura bat beharrezkoa zala, ez? Eta horrekin batea ere ikusi zan hori batetik, baina ikusi zan ere, azkenean elkartasunaren adar hau, ez es da la irrien lagunak edo elkarteena. ez? Baizik eta gizarte osoko e, ardura bat eta denok egin dezakegula, ez? Denok landu dezakegula eta guztiek batzera eraiki dezakegulak guztiontzako beharko luken mundu hori. Orduan bi ausnarketa hoiek e, oinarri hartuta ba sortu zan bizipoza. Eta orduan bizipoza sortu zan eta eh ausnartutak hoiek ba aurrera emantzean. Ordun gaurre egun bizipozan ba leheno esan dugu bezela Daude, hogeita hama boste elkarte horiek baina badaude ere bazkideak. Hogeita bat bazkide, eta bazkide hoien artean, ba, batzuk badia elkarte hauek, ez e, bazkide izateko autu hartu zutenak ere, baina bere batea ere badaude e, gizarte eragileak. Eta hor, badaudea dira, irrien lagunak dago, baina bere ekin batea, badaude ere katsiporreta ere bazkide da, huesi bazkide da, elkar, aeka, ikasi ikastolen elkartea eta algara kloun ere. Eta bueno, guzti horiekin batera, pues bizipozak ere baditu babesleak, ez, proiektu honekin ere bat egiten dutenak, pues hor herri mugimendua, eragileak, enpresa kooperatiboak, instituzioak, kirol elkarteak, ez, denak batea gaudena, eta guzti horrekin batera ere, pues norbanakoak, ez, norbanakoak ere proiektu honetan elkartasunaren adarrontan batera lanera gaudenak eta norbanakoak Pues batetikan e, denboraren bidez, ez, eraikitzen eh batera elkarlanean goazenak eta beste norbanako batzuk badau ere, pues ekarpen ekonomiko batekin bakoitzak beren neurrikoa, ba, proiektuan parte hartzen dutenak. Aipatu dezu ere guztiontzako mundu bat edo, ez, konzeptu hori, ez, nerontzako mundu hori eta horrek dakar inklusio hitza ere bai, ez? eta jakineko genuke ea bizipozak non laulertzen duen inklusioa? Ba, oantxezu kondosan bezala omezela, gukusten dugu esaldi horrek ja barne biltzen dula guztia, ez? Guztionzako beharko luke, e, bueno, mundua guztionzako beharko luke, ez? guztiontzako mundu bat, eta hor, ez esaten dana da, ba, denok pertsona guztik, kolektibo guztik kabida daukagun mundu bat, gizarte bat, Euskal Herri bat, ez? Ez, ertzetan, inor, geratuko ez dan mundu bat, gizarte bat, Euskal Herri bat. Eta, bueno, hor barne biltzen dairea izkenean pertsonok, kolektiboek, denok, baditugula gure zaugarriak, gure beharrak, mehan beharroiek eskubideak dianak, ez? Eta, hor don, idutzen zaigu benetako gizarte Euskal Herri mundu inklusibo bat, lortuko dala benetan, ez, guztion eskubideoiek bermatuak daude Eta desberdintasun horiek guztiak, balorean jartzen ditugunak, benetan ez, denok, denok, pertsonok, e, kolektibok, herrialdeak, denok, daukagu zerremana eta zer jasoa. Eta horrek aberasten gaitu, ez, bai norbanakoak, bai gizartean, bai denok. Han iztasun aberastasun modura ulertzen duzuela harri dago, eta bein bizipozaren aurkezpentsua eginda, Eh, jakinago guneak ez haze proiektu darabizkitzuen gaur egunean eskuartean. Bai. Bueno, pues ez genean bizipuzak eh baritu helburu nagusia, eh, ez esan dugu zeindan. Eta bueno, pues helburu nagusi hori lortzeko bidean, ba, zeinbait helburu daude eta horiek nagusienak bia batetikan gai guzti hauek gizarteratzea, eh, sentsibilizatzea, bestetikan ere, pues, elkarte guzti hauek eh badituzten ba, behar emozional edo baliabi deta norrer eragitea sortzea eta bueno irugarrengoz ere esan izan bezala badago ba dago voluntario sare bat, ez? hortan ba, ari ga ere, ez? bat martxan jartzen. Ta orduan horiek izanek hori, ze proiekturekin ez egiten da hori edo nola egiten da? Ba hontse a bizeskuartean dauzgain proiektuak batetik bat bada eh dokumentala eta dokugue bat hau ja 2000 Hamazaz, pian aseginan lanean oranekin, 2018an sortu, eta 2018an ja e, Euskal Herriko iriburu guztietan, eta eskualde guztietan aurkeztu dugu, eta bertan ba, sortu ditugu hori. Bizipoza, bera, zerdan, azaltzen duen dokumental bat, MS-Hortzien beretzin eta horrekin batea doku guet bat. Nei bintzat izena, piskat e, da eta oso polita irutzen zait, zori, e, wegunen sartuta denon eskura dago, Eta doku web horretan ikusten da ikusi dezake zuena ikusi dezake guna elkarte bakoitzaren mikrodokumentala. Eta ikusten bad ezute sartzen bazete ikusiko dezute ere bai, ez nola da e, denak batea daude eta bakoitzak daukatzen loreak, ez bakoitzak ditu loreak, lore desberdina baina deno batea gaude. Denak geha, lore, lore batean gaude denak, naiz eta bakoitzak bere loreak izan. Ordu nor, bakoitzanen mikrodokumentala ikusteko aukera dago. Eto nork dauk aukera, eh? Hori bat gero bestetikan, ba urte osoan, ze, urtero, ba proiektu batzuk, badibiz jardunaldi bat. Ez? Jardunaldi bat urtero egiten dugu, ba elkartek proposatzen dituzten gaiak oinarri hartuta. Ta bueno, oantxe ari gea urten prestatzen, eta han interesgarria oso izan dala. Ze ez, askotan ari gea, es beharrak eskubideei eh, eskubidetaz eskubide hizteitan baina bueno, hoe konkretuki zein dian, pos horretan gabiltza lanean, ez? Piskal, lehenengo azterketa bat egiten zein dian behar eh, eskubide oraindikan nere bete gabe dauden hoiek identifikatzen. hori Euskal Herriko Unibertsitatearekin batean bertako ikasle batek bere kurtso bukaerako lana hortan zentratzen ari da. Bueno, horretan gabitza, eh, gero bestetikan nere urtero biziposa jaia ausatzean suspatzen dugu Euskal Herriko herri diferente batean. Eta, bueno, horrek ere barnebiltzen ditu bizipozaren onarriak ez, badiala elkartasuna, auzolana, euskera, bizipoza, alaitasuna, ba hori, festa egun bat izaten da elkartasuna agusi hortan gabiltzare bai. Eta gero bestetik, urtean zearrere, bueno, e, elkarte hauen iputxoak, irrien lagunak ek sortzen ditu irri aldizkarian, eta, bueno, horiek urte bagoaz ere urtean zearrila betero sortzen, oiekin batea ere ikusentzunezkoak ere sortzen ditugu. Eta bueno, guztiauek e, daude gu egunean, e? denen eskura. Osa ikusenae bat ditu norbaitek, hor daude. Eta bueno, bestetikan ere, e, badaukago esku artean, hartaziak eta Gipuzkoako kirolegookitua federazioarekin batea, ari mugimendua eta sormena proiektu bat. Ez hau dana, pixkat mugimendua artea eta inklusioa barne biltzen dituna. Eta, bueno, urte guztian ere, ba, voluntario, kampaina, bueno, zehia bete zehatz batzutan jartzen dugu martxan, baina urte guztian zehar izaten dugu hor buruan eta presenteez, eta urte pues, bizipoztu zaitez. Kampaina jarri dugu, eta hori ere huegunean dagoena. Bueno. Uh -huh. Aipatu dezu... Oiek dagoen txekoak. E, aipatu, aipatu dezu huegunea, baina huegunez gain. Baina, Ez daki ideagoen beste modurik zuekin kontaktuan jartzeko edo zuen berri izateko? Bai, bai batetik hori. E, bizipoza.euz wegunea, eta bueno horba daude ere, esan bezala dena dago bertan, jardunaldiak aurreko urtetakoak eta eskuraga daude, materia guztia hor dago bediratut, ikusi daiteke eta kontaktua ere, emailak, telefonoak ere bertan zehaztua daude eta sare sozialetan ere Facebooken eta Twitterren badago eta bueno, erronka badegu ere Instagramen ere gotea, baina oraingoz Facebook eta Twitterren gaude. Herki, mundu bueno, esan dizu bizipozak ze ekarpen egiten dion gizarteari, ez? Eta ikusi du arlo ez berrietan zabiltzatera lanean, baina jakinahi genuke nuke, ba, bizipozan bertan lanean diarduen pertsona bati ba ze emandion bizipozaberak, ez? Bai. Bai, bueno, nik haipatu ditut erronka gaur egun nekoak, eh? Eta, bueno, e, primizia moduan edo <laughs> e, jakin ere bagabiltzala beste proiektu batzukin eskuartean, oain marrazten etorkizun nekoak, eta, bueno, enbendikan hilabete batzutara gutxitara ikusiko diala, bueno, baina bagabiltza ere, ez, elkarrekin, lehen hau etxan dugun elkarrekin horrekin hori oinarri hartuta, Pues eh sande de un bezela bagoaz ikusentzunezkoak, dokumentalak, ez, material pillaba sortzen, baina bueno, beste urrats bat emango de gure bai, eta pues Lister izango ditugu ere, pues hori euskal sortzaileekin, kantuak eta bideoklipak eta horrelako proiektu bat ere Hori, mm. pues bai palmondo irratian <risa> len igual. <risa> <risa> Etorkizuneko e e horrongo. <risa> eta bueno, nei pertsonalki, ez erramate digan, pues eh, benetan asko asko eta bueno, zentsu askotan ez, batetikan aukera eh gai guzti hauek, realitate hauek gehiago ezagutzeko, ez? Batetikan gehiago ezagutzeko eta beste batetikan ezagutzeko ere, ez? Zegia da nik ere, pues eh ontan hasiera ez nitula denak ezagutzen. Eta orduan aukera hori eman daite ez, azkenean. Asi ezi eta norbera ni aberastekoa ere bai, ez? Gero bestetikan e, sentitzen dute ere Eta hori dokumentalean ere nere hitzetan dago, baina denon, sen, denok sentitzen duguna da. Nik sentitzen de pertsonalki ere, adibes, elkarte guzti hauekin, bertako familiekin, aurrekin, eta baita bazkide dian ez, kontaktu hortan, arrenman hortan, elkartlan hortan, banik jasotzen dut ere egia da, e, bizitzaren, bizitzaren aurreiteko, bizitzaren aurreak bizitzari, e, indar ere ikitzalia batekin, da begira da, Bakor batekin, ez e, ikusteko hori jaso dut, elkarteetako familietateikan eta guztia hodenenga hori jaso dut eta sentitzen dut. Eta gero bestetikikan ere, aiz genean Euskal Herri mailako proiektua izan da no posa, aukera hori ere ematen etaiz genean Euskal Herri osoan zehar aritzeko eta Euskal Herrri hau eraikitzen ez eraagititeko aukera hori eta gaine euskeratik, eta euskeraz, no? Ezkenean hori dan ere izkuntza, maitean hizkuntza. eta bueno, pos, hori ere jasotzen, etez? euskeratik eta euskeraz, aritu eta eragiteko aukera hori. Eta, bueno, bestetik ere oro jakilea ez naiz, eta ez naiz, eta ikusi esan, esan bezala pila proiektu daude, eremu muaskotakoak, orduan, pues honek bai ematen dit, bak, karo proiektu bakoitza sortzeko, garatzeko momentuan, pues e, gai horietan edo proiektu horietan adituak edo adituak dian jendeakin lanean aritzeko aukera, hortan ere, pues, egunero ikasten, ikasteko aukera, no? Eta, ba, pozik lan egiteko aukera. Xesan xe, xe, ere eta izkenean ez, e, giro jator batean e, sentitzen duzun sentitu zure egiten duzun zerro ditetan lanean aritzea, pues, benetan, ba, pozgarria da bizipuza da ez. Hombre, kendu gabe, noski, ez, badaudela beti... Pues, momentu batzuk eh, ba, bere estresa ditunak edo aserre edo dena lakoa. Baina, bueno, balantzan ez da gatztean antzarik jasotzen netena askoz gehio da. Egin dizkizur galeretatik, ba dukazu beste zerbet gehitzeko <tusik> edo? <k billion. tusik> bueno, batetikan, e, zuei, ez? Zuei benetan zoriontzea eta eskertzea. No ere eh baila zarten, bai Euskal Herriko berrigustietan martxan jarri dian babes taldez, babes sare e, hauek ba ze garrantzi duten, ez? Eta ba hortan aritzegatikan e, benetan zorionak e, eskerrak hortikan sortu da ere palmondo irrati hau eta leno ere esan dizuet, oso ideia polita eta nik gustoren entzuten duten irratiba dala. Eta bueno, hortikan ez eh Nola sentitzen du ere hori askotan eszan duteena Elkarzketan zehar bere ez. Elkarrekin elkartuta ez aurrera egitea eraikitzea e, posible degula, ez sentitze horita siniste hori ze benetan, benetan ez, nik sentitzen dut ikusten dut eta posible dala, ez elkartuta gauza asko egitea, gauza asko egiten ari gea, eta benetan hori e, guztionzako mundu hori ez zenzu guztitan benetan posible degula eta ari gela eta segituko degula. Oi. Herki, bueno, mugiola ezter, eh, moder, Herri Vasco bere, ba, talde erratikoen zure guztihei, parte hartzaileen guztihei eta lobrokorrean lasarte horri, ba, ziogatik ere aldatzen garelako, hatzen baden. Eta bueno, bain elgarrizketari amaiera ama eh, e, ba, beste herrizketetan ere joda, komo dizu batekin gabitza. Eta horta komunikatu dezugu aurreko astean milioneek izan inurriki zuen galdera. Zein da konfinamenduan zehar egin duzun gauzarik txoroena? <hazkotik> ba, asko. <hazkotik> Egia esan asko. Baina bueno, ez dakit txoro deitu edo politada ere bai, eh? Baina bueno, nik gabeze badaukati 17 hilabete dituna. Eta bueno, pues denoz bezela, ez daukagu aukerarik, eh, astefila bat elkarrekin egoteko, eh, fisikokita bar. Orduan, bueno, pues eh egunderoroi bai hasi ginian eh familiko bideollamadak egundero egundero 8 egiten, ba harreman hori mantentzeko eta bueno, pues, denok, ez, egoteko. Ba, bueno, momentu batiean eh iritsi ginian, nireiz bata kontu badu jo, ez, e, horrekin bakarri baino egunean zehar ere, ba umeak ere gustoa hartzen zitula. Ba, Guz zertan genbiltzan edo kuku batzuk edo horrela ez. Guk ba, ere gustora jasotzen ditugun bezala beraiek zertan abiltzan. No? Eta hor duen, hori, ba, esantze proposatu zigun egunean zehar ere zeharrere horrelakoak ba, noizia mehenea bialtzeko ba, bialtzenen ditu. No? Egon batean beraiek bialuziguten bideotxo bat zertan zebiltzan. Eta zeuden beraien etxeko salan jarrita erdian mai boro bilbatea egin bueltaka herren batean egongo balia bezala, ez? Maiari vuelta, ta vuelta, ta vuelta, ta pi pi pi pi, vuelta, eta vuelta, eta vuelta. Ta bideo 20ita, pues gracias intziano, esanon. Ba, pues mira, ni naiz. Eta ni, ba, bizi naiz etxetxo txiki batean, ez? Ez ta espazio hondia, etxetxo batia betzi naiz ni, eta bueno, txan ba ni ere muntatuko naiz. ordon, ba, sala sukalde dan espazio hontan, silla bat jarri eta basila horri. Eta bueno, beste sillaan jarri mobilia bideoa grabatzen eta horri ere, bueltaka, ez pi pi pi pi pi pi, trenean ahiko bezala, eta buelta, eta buelta, eta buelta, eta buelta. Ta bueno, gero ya, stopen manionian grabatzen ari izan bideuari, ez, bat, parrez hagin dintzen nire buruakien, zebeidatzen hon, silari beidatzen nion, eta ikusten nire burua, hor, silai, buelta eta buelta, pi pi pi. Ta hori, ez daitxorua gan, eh, polita da ere, ze gero, behaldu eta xortuzun olako harri bat, familiko beste guztiet berdin egiten hasitzean, Bai, bueno, momentu momento hori, eh, stop emanio momento hori ba izan de. Oi, la leche. Oi, xe, aukeratzeko bat. Eharra egia izan. Bai, bai, bai, te <risa> e, oso mi, eta oain, bat, aturriak gukizun, bat ozen onbilatuak orainiketak guztien izan oireen, baina, bueno, ahien txako balgara Bai, baina, nire, piskal, dotuta konfinamendu honekin, ez? E, bueno, galetuko nireke, e, gure herrian, lasarte horian, ez, doaintxe bertan konfinamendu gara jauetan, zein dan gure herriko txoko bat, ez, gehien faltan botatzen dutena, edo Bai, txoko bat, gure herriko lasarte horiako txoko bat, gaur egon konfinamendu honetan, ba, faltan botatzen dutena, edo gustora jumbo li bertara. Mm -hmm. Bueno, ba, esker gurean izatea batik, eta nahi duzun arte, ondo segin? Zuei, mila, mila esker, menetan. Arrikatu, agur. Agur. <laughs> Eta bukatzeko Astiontako gomendioa. Astiontako gomendia de Godmother of Rock and Roll deitzenan dokumentaloa da. euskaraz Rock and Rollaren amabitxia. Eta e, Sister Rosetta Zarpen bizitza kontatzen du. Sister Rosetta Zarp emakume gitar jole beltz bat izan zan. Berrogei Ruroi Garnamarkan ospean dia izan zuena. Eta eh, rock and rollaren sorreran eragin garrantzitsua izan zuela konsiratzen da. Adibidez, eh, esaten da eh, Jack Berry, Little Richard, Elvis Presley edo Jerry Lewisek eh, bere eragina izan zutela. Baina hauek ez bezela, ez du eh, behar besteko errekonozimendurik jaso, a 2018 sartu zuten rock and rollaren Hall of Famean e, dokumentalau 2011 da, orduan ez da aipatzen hori, baina hori e, berriki, e, bai 2018an sartu zuten e, rock and rollaren Hall of honetan baino bat aktuazio ikusteaz gain Izarraren sorrera Eh, osperako bidea gain bera ikusuko dituzen hitz egingo da bere bizitzan garrantzia izan zuten hainbat pertsonez agertzen dira bere bizitzan egontzan gatazka ezberdin batzuk eta baita eh, bastante kurioso iruditu zaidan heezkontza eh, batere. En baiozue aukera bat eh, dokumenta lari eta balio dezala memoria kolektibotik ia esabatu izan zen musikari bati berelekoa vueltatzeko. Eta horain bai, amaierara iritsigea. Gogorara zin nahi dizuet, hementxe izango gala stream.maritsuzarea.eus 2.zortzimila barra palmondoirratia linkian asteazkenetan, arratsaldeko sortziterritan eta alarun batetan eguerdiko amabitan. Eta gogoratu, ba, e, gure blogean, podcastak dituzuela eskuragarri zuzenan entzutekauk erarik ez baduzu izan palmondoirratia.noblogs.org linkean eta telegrameko lasarte saretzen kanalean baitari. Eskerrik asko maritxusariari eta parte hartu dezuen guztioi eta noski entzule guztiei. Eskerrik asko ez duen babesa e, bueno, eta zuen arre eragatik. Eta badakizu, astean bitan, tente belarriak martxan dagota zure irratia. Palmondo irratia. Mila esker, agur!